פרק י"ב אוהב מוסר אוהב דעת, ושונא תוכחת בער. טוב יפיק רצון מה' ואיש מזימות ירשיע. לא יכון אדם ברשע, ושורש צדיקים בל ימות. אשת חיל עטרת בעלך, וכרקיו בעצמותיו מבישה. מחשבות צדיקים, משפט, תחבולות רשעים, מרמה. דברי רשעים, ארוב דם, ופי ישרים יצילם. הפוך רשעים ואינם, ובית צדיקים יעמוד. לפי שכלו יהולל איש, ונע ולב יהיה לבוז. טוב נקלה ועבד לו, מי מתכבד וחסר לחם. יודע צדיק נפש בהמתו, ורחמי רשעים אכזרי. עובד אדמתו, יסבע לחם. ומרדף ריקים, חסר לב. חמד רשע מצוד רעים, ושורש צדיקים ייתן. בפשע שפתיים, מוקש רע, ויצא מצרה צדיק. מפרי פי איש, יסבה טוב, וגמול ידי אדם, ישיב לו. דרך אוויל, ישר בעיניו, ושומע לעצה, חכם. אוויל ביום יבדק עשו. וחוסה קלון ערום. יפיח אמונה, יגיד צדק, ועד שכרים מרמה. יש בוטה כמדקרות חרב, ולשון חכמים מרפה. שפת אמת תיכון לעד, ועד ארגיעה לשון שקרו. מרמה בלב חורש אירע, וליועצי שלום שמחה. לא יאונה לצדיק כל אבן, ורשעים מה לאורע? תועבת אדוני שפתי שקר, ועושי אמונה רצונו. אדם ערום כוסה דעת, ולב כסילים יקרא איוולת. יד חרוצים תמשול, ורמיה תהיה למס. דאגה ולב איש ישכנה, ודבר טוב ישמחנה. יותר מרעהו צדיק, ודרך רשעים תתעים. לא יחרוך רמיה צידו, ועון אדם יקר חרוץ. באורח צדקה חיים בדרך נתיבה על מוות.